Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil alim. Adada khalqih wa arida nafsihi wa zinata 'ashiqi wa abda kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala wasallam. Salamun alayka ya rasulullah rahmatullah wa ala wa ashabihi wa man tabi'a Guru-guru yang mulia Majlis Cahaya Hati yang Insyaallah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah kali ini kita kembali bersama Ustaz yang kita cintai abang yang Arifin cintai Ustaz Ahmad Jaroh jauh dari Kalimantan Selatan Tanjung dari Banjar ke Tanjung itu 6 jam, 6 jam. dan beliau tinggal di Kampung Jaroh dari Tanjung ke Jaroh 1 jam. Paling ujung Kalimantan Selatan Jauh datang Karena cinta dengan majelis dikir Dan tentu Kita juga cinta dengan nasihat Kita tidak ingin sia-siakan Kehadiran beliau Sebagai ulama Kita minta fatwa, nasihat beliau Agar kita yang bodoh ini Semakin mendekat kepada Allah Jalajalalu Tema Kali ini adalah Hablum minallah Hablum minat nas Qari Ustaz Jendil Haq ya, Beliau imam Beliau juga muazzin Dan guru anak arifin azka Indah sekali Silakan Taujih Robani Surah Ali Imran Ayat 112 A'udhu billahi minash rajim بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا في حبل من الله وحبل زايكرمت الله والصوم وكان يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب ninuzhhiruhu 'ala at-teen kulli wa kaffa billahi shahida ashhadu alla ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ab'ad hamba hamba allah ayat yang dibaca oleh qori tadi mengkhabarkan kepada kita semua di saja kita berada kita akan mendapatkan kehina An kesengsaraan, penderitaan, duribat alehimuzillatu ainah ma sukibu, melainkan illa bihablimin Allah wahablimin an nas, melainkan dengan kita memperindah hubungan musrah dengan Allah dan memperindah hubungan musrah dengan manusia untuk kita selamat dalam kehidupan dunia lebih-lebih akhirat. Ada tiga hal yang perlu kita laksanakan. Yang pertama salatun. Yang kedua salawatun. Yang ketiga silatun. Apa itu salatun? Salatun itu hubungan kita dengan Allah. Setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita setiap hari hendaklah kita selalu bertemu Allah. Hadirin sudah pernah ketemu Allah? Dalam Al-Quran disebutkan, wamakna pihalhi agma, bahwa fil akhirati agma, wa alzallu sabila. Siapa yang di dunianya tidak bertemu Allah, tidak melihat Allah, maka di akhiratnya pun dia tidak akan melihat Allah dan jalannya sesat. Orang yang tidak pernah ketemu Allah di dunia jangan harap masuk surga. Bagaimana bertemu Allah di dunia? Bertemu Allah di dunia bukan pertemuan fisik. Seperti kami ketemu dengan guru kami. Ini guru sesungguhnya. Kami di mana-mana sering hadir mendengar berdisbelah di TV-TV kami dengar. Sekarang beliau undang. Allah kata tawadu anggur kita. Ini pertemuan fisik. Pertemuan kita dengan Allah ada dua cara. Pertama dengan sholat. Yang kedua dengan zikir ketika kita salat kita sedang bermesraan dengan Allah Berasik-asikan dengan Allah baik dalam salat lima waktu salat-salat sunat sampai-sampai Nabi mengatakan as-salatul mi'rajul mu'minin salat itu mi'rajnya orang beriman jasabnya di bumi tapi rohnya di arah rabbani bermesraan dengan Allah pertemuan yang kedua dengan zikir kita bisa bertemu Allah di pasar, di jalan, di toko, di mana saja kita bisa ketemu Allah, bahkan di mana saja. Dengan apa? Dengan zikir. Ada zikir lisan, ada zikir batin. Kita di zikir lisan, kita kumandangkan, di zikir hasbeh, istighfar, salawat, dan zikir. Zikir batin yang mana? Zikir hati. Dalam tarikat Naksa bandi diajarkan. Di bawah susu kiri dua jari. Namanya lati patul Ada detak jantung. Jantung. Itu diisi dengan kalimat. Allah, Allah, Allah, Allah. Sambil jalan. Tapi hati kita Allah, Allah. Mungkin kalau kata sambil jalan baca La ilah illallah. La. Sambil jalan. Orang kira, oh, apa ini? Maka ada jika. Pikir yang kedua, pikir batin Allah, Allah, Allah. Ketika kita berpikir dengan pikir lisan, dengan pikir hati Allah, Allah, maka ketika itu kita membina hubungan dengan Allah. Azkuruni, azkurkum, heh, hambaku, bila kalian ingat kepadaku, aku lebih ingat kepadamu. Ingat kita dengan Allah dengan banyak kekurangan, banyak kealpaan. Tapi ingatnya Allah kepada kita. Subhanallah. Kalau sudah Allah ingat kepada hamannya. Allah turahkan rahmatnya. Ni'matnya. Empunan yang begitu besar. Maka itu kata Allah. Ana man aku teman duduk orang yang ingat kepadaku. Inilah hubungan mesra kita dengan Allah. Salat dan zikir. Sebenarnya Bapak Ibu hadirin pemirsa TV yang kami muliakan. Kelihatannya kita yang mendekatkan diri kepada Allah, padahal bukan tarikan Allah. Kita ini seperti jarum, diumpamakan ada magnet. Kelihatannya jarum yang mengejar magnet, padahal bukan jarum tapi magnet yang menarik jarum. Kelihatannya kita yang mendekat kepada Allah, Allah tarik, Allah pilih, Ya Allahul Idriri, Ma'asya Allah beri petunjuk. Kepada siapa yang dikehendakinya Dengan nur Allah Inilah hubungan mesra kita dengan Allah Hubungan mesra yang kedua Salawatun Hubungan mesra dengan baginda Rasulullah Bagaimana memesrakan hubungan dengan baginda Rasul Dengan kita memperbanyak salawat Ketika orang bersalawat Hakikatnya dia bersama Rasulullah Guru kita mengajarkan satu salawat tadi di awal mukaddimah Dan salawat yang diajarkan guru ini Ada satu salawat yang dahsyat Hadirin Kita ingin setiap hari Minimal ada beberapa saat kontak batin dengan Nabi Salawat mana ini? Ini salawat langsung bukan dari para masyayikh, Tapi langsung dari Allah Ketika Nabi berada di aras Allah mengucapkan Assalamu Assalamualaikum Ayuhan Nabiyyu. Alangkah indahnya kita baca, ada istikamah waktu dalam sehari seratus kali, kita baca, rasakan, kita berhadapan dengan Nabi, salam untuk engkau, tak itu namanya mufrat, mudakar, muhattab, orang yang ada di hadapan, ayuhan Nabi, wahai Nabi, wa rahmatullah, rahmat Allah wa barakatuh, berkah Allah untukmu, mengucapkan salam hukumnya sunnat, menjawab salam hukumnya, wajib, maka ketika itu Rasulullah menjawab salam kita, kita mari hubungan mesra dengan Nabi memperbanyak salawat atau Allah musalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatai yattasillu biha ruhul musalli alaihibi, ketika orang bersalawat maka rohnya berhubungan dengan Rasulullah barakah Allah, salawat Allah rahmat Allah, melimpah kepada orang yang bersalawat, dan selain salawat, mari kita mengamalkan ajaran Rasul. Anda orang cinta kepada nabi kata rasulullah man ahya sunnati faqad siapa yang mencintai aku dialah yang menghidupkan sunnahku kita hadiri majlis ini setiap hari ahad setiap waktu zikir bersama ini sunnahnya nabi Allahu akbar siapa yang mencintai aku bersamaku di dalam sorga. kita cinta sama anak tapi Rasulullah lebih cinta kepada kita, melebihi kita cinta kepada anak kita. Ayah ibu kita cinta kepada kita, tapi Rasul lebih sayang kepada kita, melebihi ayah ibu kita. Kita sayang kepada diri kita, tapi Rasulullah lebih sayang kepada diri kita, melebihi kita sendiri. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, surah At-Tawbah. Laqad ja'akum rasulun min ampusikum. Ada satu kirap ampasakum telah datang kepadamu seorang saudari kaummu sendiri ampasakum yang terbaik dari kamu Azizun alaihima anittum, yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau punya satu perasaan empati kalau umatnya sakit Nabi ikut merasakan penderitaan penderitaan umatnya sejak dulu sampai sekarang. Ketika saat Nabi mau sakara, sakara, maut Ketika Israel mohon izin mengambil roh Nabi kan pelang Sampai kelutut Nabi kan Pedihnya al-maut Israel, stop dulu Nabi berdoa kepada Allah Ya Rabb, kalau begini pedihnya al-maut yang kurasakan Ya Allah, aku hambamu Bagaimana dengan umatku Ketika saat sekarang maut Aku mohon ya Rab Pedihnya al-maut yang dirasakan oleh umatku nanti Jangan ketimpakan kepada mereka Biar aku yang merasakannya ya Allah Umati um Umati Begitu cintanya Rasul kepada kita Padahal Nabi kalau enggak mau mati juga bisa Langsung hilang aja bisa Ingin merasakan umatnya begitu Harisun alaikum Begitu Nabi sangat sayang kepada umatnya Sampai Et mengatakan Walasau Payotika Rabu Kapaterda, wahai Muhammad Rasulullah, kami Allah akan memberikan apa yang kau inginkan, layardah Muhammad, wawahidum umat ihpinar, nabi enggak reda kalau satu saja umatnya masuk neraka. Ar-Ra'ufur ra ar -ra ar Rahim, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim nama Allah. Tapi dinisbahkan kepada Rasulullah. Dan Nabi sifat kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya. Mari kita bina hubungan mesra dengan baginda Rasul Memperbanyak salawat dan mengamalkan sunnah Nabi. Yang ketiga, salatun, salawatun, silatun, membinah hubungan intem mesra dengan seluruh makhluk Allah. Bukan hanya manusia. Nabi mengatakan. Erhamu mampil arudi, biar hamukum mampis sama sayangi orang di bumi, orang di langit akan sayang. Semut saja kita sayangi, apalagi orang-orang yang hanya beda agama kita sayangi. Tapi lakum dinukum, waliatin. Apalagi orang beribadat. Sayangnya kerana Allah Maka orang yang satu rahimnya kerana Allah Nanti pada hari kiamat Allah memanggil Aynal mutahabu nabi jalali Al-yawma udilluhun zilli Yawma la jilla illa zilli Mana orang-orang yang di dunianya berkumpul Silaturrahim karena mencintai aku Hari ini tidak ada naungan Melainkan naungan aku Mari kumpul bersamaku Inilah tiga hal Yang kalau kita melaksanakan Salatun musrah dengan Allah Salawatun bermesraan dengan baginda Rasulullah Silatun berhubungan dengan manusia Kita akan selamat dunia Selamat akhirat Allahu Akbar Tarifin kehabisan bahasa untuk menyimpulkan dan itulah kesimpulan sebenarnya. Tidak serta merta hikam, hikmah keluar dari seorang lisan hamba Allah kecuali hamba Allah itu dibimbing oleh Allah. Tanahabi al min lisanih min aqliikhlasih wa Guru istiqomatihi. Guru-guru, sahabatku, hikmah, hikmah hanya keluar dari hati yang ikhlas dan istiqamah di jalan Allah hikmah-hikmah yang membangun kesadaran bagi yang mendengarnya untuk mendekat kepada Allah Jazakumullah Ustaz Ahmad Jaro dan kami akan terus minta antum untuk terus menasihati kami, memimpin kami yang lemah Bodoh yang banyak dosa ini. Jazakumullah, astagfirullahaladzim. Suara antum indah sekali setiap azan berkumandang. Jangan lupa amal jariah. Lihat selalu terpampang gambar masjid. Ya tadi dilihat itulah cita-cita kita ada lagi masjid besar di Gunung Sindur. Di sini Gunung Sentul, sana Gunung Sindur dari Gunung ke Gunung dari Jabal ke Jabal. Kita ingin hidup dari gunung ke gunung. Mendekat kepada Allah. Jala-jala. Kaparatul Majlis. Eh, sebelumnya jangan lupa. Infak hubungi Akhi Awaluddin. 0856 10 0856 10 Semoga ikhwah yang beramal jariah. Semuanya diterima oleh Allah. Kaparatul Majlis. Subhanakallahumma bihamnika. Syadu Allah ilaha ila anta. Stauffirku aduh, obilai, tapi kal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.